Joe Biden som præsident. Anders Agner, vi har jo ikke meninger. Jo, det har vi, men, men <laughs> <laughs> vi, prøver, vi prøver bare minimalt at skjule dem en gang imellem. Ja. Hvordan er det sådan, uh, første kamp om Amerika, uden Donald Trump som præsident? Jamen, vi kommer sikkert til at snakke lidt om Trump, alligevel jo så, man ikke længere er præsident. Nej, vi har aftalt, at vi stort set skal vi, lade være. Vi prøver at lade være, ja. men, men må det ikke det sker lidt alligevel. Jamen, det er jo spændende. Det er et nyt kapitel, en, en ny præsidentfortælling, vi kan tage hul på, og så ved vi, hvad vi skal lave de næste fire år. Det er nemlig rigtigt. Vi ved, hvad vi skal lave de næste fire år. Vi skal snakke rigtig meget om Joe Biden. Det skal vi også i dag, men vi skal faktisk, som Anders lidt ansøgde, egentlig snakke mest om republikanerne, men faktisk ikke så meget om øh, Donald Trump. Vi skal snakke om dem, der sidder tilbage i senatet og i repræsentanternes hus. Fordi, Anders Arvner, der er jo ikke nogen tvivl om, at Joe Bidens tale i går handlede ligesom om det, vi kunne være enige om, det var sammenhold forbrødring og samarbejde. Ja. ja. Ja og så skal sagt vi sagt på syv forskellige måder. Ja, og vi skal være gode ved dyrene og så videre. Alt og det som og det er Vi meget... skal klap alle børn på røv. Og det er svært at være uenig i noget som helst, det manden sagde, og det er svært at sige det modsatte meningsfyldt. Ja, en tale som opfordrer til til fred og forsoning og samarbejde. jeg vil så sige at det er også i hvert fald bemærkelsesværdigt at se hvor hvor hurtigt at jeg ved ikke, om man kan, det er vel ikke engang i flertal, det er vel kun en enkel, jeg ved ikke engang en helt hvidebrødets dag, men nærmest bare sådan en, en, en hvidebrødets eftermiddag. Ja, sådan, 10, det er først, at det blev aften, og, og nyhedsfladen på, på Fox News blandt andet blev blevet prøvet af, af Sean Hannity. En af Ej, Trumps Det havde jeg glædet mig til at snakke om. <laughs> det, <laughs> så, blev det, så blev det pludselig politisk virkelighed for Biden igen med det samme. Og der, og der siger du det jo egentlig, Anders, for det er det, dagens program handler om. Det er hele den her agenda, Biden har, måske ikke så meget, jo vi kommer til at snakke om nogle af de konkrete ting, men hele agendaen om forbrødring, samarbejde og sammenhold, som vi sagde, kan det lade sig gøre. Det er det, vi skal tale om i dag. Som altid, Kampen om Amerika er et program og en podcast, der er lavet af kongressen.com. Min medværk er Anders savner. jeg hedder Lasse Charlie Pedersen, og så vil jeg lige gøre opmærksom på, som altid, Anders skal betale sit realkreditforeningslån. Mine børn skal have mad en gang imellem. Nogle gange vil de også det, have tøj. Det skal jeg mine også. Skal de også det? <laughs> Nå, øh, dermed sagt, god journalistik er ikke gratis. Så vi kunne utrolig godt tænke at enten at nogen af jer havde lyst til at sponsorere kongressen, eller gå ind og købe jer et medlemskab på kongressen.com. Det kan jeg rigtig, rigtig billigt og I kan se, hvordan I gør derinde. Det koster kun 100 kroner om måneden, og på den måde er I med til at støtte, at vi har mulighed for at lave den journalistik, vi brænder for om Amerika til jer. Anders Agner. Yes. Den store forbrydning Du sagde det selv. Der gik ikke særlig lang tid. Du nævnte selv, at Sean Hannity, hvis vi lige skal samle op, hvad det var, Sean Hannity gjorde. Det var jo, at eller Fox gjorde, at de skrev overskriften, Biden har været præsident i 9 timer, og hvad stod der så? 400.000 er døde af corona. Det er nemlig rigtigt. <laughs> det... Ja, altså, Jamen, det, det... Kræver, det kræver en helt særlig, øh, helt særlig måde at gribe det an på. Og så var der også Ted Cruz, han, han rykkede også hårdt. Ja, ja, han skældte ud, fordi øh, Joe Biden var ude med, øh, med nogle forskellige dekreter, 17 og slagsen, for det ikke skal være løgn. Ja, det er jo den konkrete politiske handling, det er, at Biden meget hurtigt lavede 17 præsidentdekreter, lige for øh, Arv Prins Knud og hans øh, fætter. Hvad er det så, de her dekreter dækker Ja, men de dækker over alt for, hvordan at Biden gerne vil håndtere corona. Det er blandt også, at han har gensidsluttet USA i WHO. Det dækker mm. over, hvordan han gerne vil have USA ind i klimakampen mm. igen, blandt andet ved, at have sluttet dem til Paris-aftalen mm. igen. Også, og det var det til Cruz, han blev ganske, ganske vred over, at Biden har suspenderet den godkendelse, der var til den her store olierøgledning, der hedder Keystone XL-pipeline. Det, synes til Cruz, var ganske farligt. Nu kommer han jo så også fra, fra Texas som i hvert fald eller den del af Texas, han kommer fra, nemlig Houston, er olieindustrien stadigvæk mm. stor og mægtig. Men, øhm, det ja, er nogen, på trods af, de, de er... at det faktisk går rigtig, rigtig skidt for olieindustrien i ja, USA ja, og, i øjeblikket. Selvom det jo også i øvrigt har vist, sig, at, øh, netop at, øh, at grønne løsninger er noget af det, der gør, at, øh, at det går godt i andre dele af Texas. Mm. Men, nogle af de her dekreter derudover også har øh, handlet om, professionelle at skulle have lov til at øh, gøre tjeneste militæret igen. Der har været dekreter om, at øh, travel ban, det her indrejseforbud, lige præcis ja. som mm. Trump lavede for at en række muslimske lande ikke måtte have lov til, at borgerne derfra ikke måtte rejse ind i USA, det er ophævet. Nødretstilstanden, mm. som Trump havde popperop sig nede ved den amerikanske-mæsikanske grænse for dermed at få tilført midler til at bygge sin mur, den er også ophævet. Mm. Og øh, det er i hvert fald lige nogle af, af de centrale. Ja, så er det også noget, man skal til at være, bære masker i USA i føderale ja. og mm -hmm. Der var studi altså studielån, som man kan lige så godt sige det på dansk. Det er, ja. at man behøver ikke afdrage. Der har været sådan et midlertidigt stof for afdrag af studielån. Det forlængede han øh, med de her præsidentedekreter, som, han jo, som er noget af det, han kan gøre uden om, om repræsentanternes hus og senatet, altså jo, kongressen. Ja. Men det, vi jo egentlig skal tale om i dag, det er, at hvis han, en ting er at sige alle det hårde. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Biden kommer til, og det tror jeg oprigtigt nok, at han ser det som sin rolle og hele nationen. Mm -hmm. Men på et eller andet tidspunkt skal han jo også have ført noget politik ud i det. Det jeg mener med det, det er, at jeg tror, han vil gøre utrolig meget ud af hele tiden og sige, at vi skal snakke ordentligt sammen, vi kan godt være uenige, uden at være uvenner og alle de her ting. Og det tror jeg egentlig, det vil han køre meget hårdt på. Så, så vil der være nogen, der vil være fuldstændig tåne over for det. Der er sikkert nogen, der vil lytte, men. Det, det, det er jo også noget med, hvordan de amerikanske medier agerer for hvordan den her dagsorden. Det synes jeg er meget, meget svært at spå om lige nu, hvordan den dagsorden får det. Ja, jamen det er det også. Øh, men det er klart, at det, det er den ubekendte lige nu. Det er, at der nogen og i givet fald, hvor mange republikanere der tør øh, tage imod den fremstrakte hånd, der kom fra Biden. Ja, lige præcis, fordi kan man sige, noget af det, der kan få den dagsorden på skinner om, ikke anden, det er jo måske i hvert fald signalet om, at så kan godt være en masse amerikanere, øh, helt almindelige mennesker, der stemmer på politikere, men ikke er politikere, de i virkeligheden ikke kan lide nogen af politikere, men bare signalet om, at politikere begynder faktisk at kunne få gennemført ting sammen. Det er vel i virkeligheden, synes jeg, det, der er det interessante at se de næste måneder, fordi man siger, at hele den her forbrødningsdagsorden, jamen det er også lidt på den lange bane, og hvad sker der der, og det er nogle kulturelle ændringer, men hele den her forbrødningsdagsorden, den kommer vi vel til at kunne Øh, man skal man sige det. den kommer vi jo til at kunne kode rimelig hurtigt, om der er bevægelser der i til, forhold til før i går. Ja, ja fordi øh, hvis, øh, hvis det ligesom går tilbage til det, der har været normen, og det gælder i i mere end 10 år, nemlig det her med, at parterne stadig står på hver sin side af, af skyttegraven, og så ellers bare... Øh, ikke gider noget som helst andet end at øh, smide dem ud, så, øh, så er vi ikke meget længere end det. Så det bliver interessant at se, om, øh, om for eksempel... <coughs> Altså, det er jo ikke nok, det kan måske også huske på at kigge på nogle af navnene, for det er ikke nok, mm. at det er klassikerne, havde jeg nær sagt. Altså nogle af de republikanere, der er af og til at dræste sig ud på isen, altså sådan en som... Midt Mid Romney. Ja, Mid Romney for mm. Utah, Lisa Makowski fra Alaska, eventuelt Susan Collins op fra Maine, nogle af dem, der nogle gange har, har også fløttet lidt med at gå imod Trump og, og partilinjen, det er ikke nok. Nej, det, skal, fordi... det skal være større navne. Det skal være folk der har mere på spil og en større indflydelse i partiet. Ja, det skal det og det er så her det faktisk kommer på sådan en dag, at vi faktisk har, vi har forberedt os igen igen igen igen. Ej, vi har gjort det at vi har en øh... Vi har, vi har prøvet at lave en liste over nogle navne, fordi der er de der, kan man sige, de her 4 fem stykker, dem nævner jeg lige nu, og det, det er måske dem, man mest realistisk kan se noget bevægelse i. Det er en Mits McCauley. Det, det, det, er, det er en Romney, det er måske en Lisa McCullough, som du sagde, det er en Susan Collins, måske også en Ben Sasse fra Nebraska. Egentlig ikke folk, der kommer fra demokratiske svingelser, de kommer egentlig fra nogle rimelige, de fleste af dem rimelig sikre republikanske stater, men, men grunden til, at vi peger på, at dem kan man måske noget med det er fordi, de har været ude at stikke til Trump. De har været ude og været imod Trump, øh, både hvad angår rigsretssag, ved nogle andre lovgivninger osv. Så der har været nogle, nogle, sådan nogle enkelte forsøg fra dem, eller nogle enkelte sådan, tegn på, at de faktisk godt øh, altså, turer det tværpolitiske et stykke af vejen. Det er selvfølgelig de første og de mest oplagte, det er den, nu lige har nævnt. Jeg vil så sige, jeg tror, at nogle af dem, jeg i hvert fald også synes, man skal holde øje med, det øh, altså de er nødt til at gå i takt, og mm. den mand, der kan få dem til at gå i takt mere end de fire, det er Mitch McConnell. Det er Mitch McConnell. Lad os lige vende tilbage til ham, for jeg har lige et opfølgende spørgsmål mm. til dig i forhold til de første her. Det vil vel stadigvæk have stor symbolsbetydning af de her fire mest oplagte, øh, hvis de viser sig gerne vil samarbejde med noget politik? Mm -hmm. Ja, ja, så er det jo en start. Altså, mm. der var også kun, i går sådan, kun 10 republikaner, mm. der stemte for Rigsretssagen øh, i, i repræsentanternes hus. Men deriblandt... Øh, var der blandt i de to angivende, Liz Cheney. Og det er lidt det, der skal til, at øh, altså, bare det, der er nogen, så kan du sige, det er så kan du sige, det er i hvert fald en start, og det er også en start. Fordi altså, hvis der normalt plejer at være nul, og der så pludselig er fire, jamen så er du i hvert fald kommet et stykke af vejen. Øh, så kan det være, det kan anspore til, til flere vil være med. Øh, det er da ikke fordi, altså vi skal ikke forvente paladsrevolutioner fra den ene dag til den anden. altså USA kommer ikke til at blive ligesom Danmark med store tværpolitiske aftaler hele tiden. Det kommer ikke til at ske. Men, men det kan være, at, at flere... Hvordan kan det egentlig være, at det er de her fire... Jeg ved godt, altså en af grundene er selvfølgelig, at vi har set dem bevæge sig allerede. De var ude og, og stikke til Trump. Men hvad er det egentlig, der gør, at det måske er de her fire, der også politisk tør gøre det? Altså jeg, jeg synes, det er interessant, fordi de faktisk, de fleste af dem, kommer fra nogle meget røde stater. Altså det er jo ikke fordi, de, hvis de risikerer tabe, så taber de nok ikke til en demokrat. Så taber de nærmere til en en anden republikaner, i hvert fald flere af dem. Men, men hvordan kan det være, at de, de tør? Altså, en mand som Mitt Romney tør, fordi han ikke har noget mistet. miste, altså havde han sagt. Men han, øh, han blev valgt ind her for et år siden, det vil sige, at han har stadigvæk knap nok fire år tilbage af sin, af sin valgperiode, og, øh, og har, øh, altså, har også så meget angstinitet, at øh, han behøver ikke bekymre sig om, hvorvidt at en... Mitch McConnell bliver vred på ham, eller om højrefløjen ikke kan lide ham, fordi det er han, med. han skal nok blive valgt med. Han skal nok blive valgt alligevel. Han er stillet op i USA, han er mormonen, og det vil sige, han har han rimelig godt fat, ja. øh, og har et, et kendt øh, navn og masser af penge i ryggen også hans egne, det vil sige, han skal nok klare den. Så hvis han overhovedet har lyst til at stille op igen øh, ved hans næste genvalg, jamen så skal han også nok øh, klare skærende. En, øh, en Susan Collins fra Maine, som måske er et andet eksempel, hun gør det måske også lidt nogle gange, det her med at gå imod partilinjen, fordi der er nok, en main, er en republikansk stat, men den er ikke lige så stensikker republikansk. Ej, så for, den, stemmer, den stemmer til, for det den, den, til Den, den har det, det med sådan. at tippe, øh, og hun var også truet. Det var hun. Uh, Collins, uh, hun klarede uh, lige angre også gerne at blive genvalgt, men altså, den lå længe faktisk, at hende, der hed Sarah Gideon, som ja. var hans modstander, Øh, lå foran hende i, øh, i meningsmålingerne. Men jeg tænker i virkeligheden også mest på en øh, Ben Sasse og, og ligesom Makowski. Altså. altså, Ben Sasse har jo gjort en dyd af... Øh, han har skrevet en bog, der har en, en lidt løjelig til Den hedder bare Them. Øh, <laughs> jeg burde måske have været en eller anden der lige havde sagt, prøv at ben. Nej det der da fremhånd. Man vågner op, op om morgenen og så tænker man, oh, dem. <laughs> så man helt bredt fra starter. af. Det, men ikke desto mindre, når man læser Ben Sasse' bog, øh, som... Øh, som jo er sådan den der politiske, sådan ser Ben Salles verdenskrivelse, mm. jamen der er øh, nogle af de her ting, han, øh, han snakker om, det er også det der med hele tiden at være tro mod sit eget udgangspunkt, og han er ikke republikaner, som Trump er republikaner. Mm. Han er langt mere traditionelle republikaner. Altså det er ikke, fordi han går ind for en stor stat eller noget som helst. Han elsker en masse, af bogen handler om det her med lokalsamfundets rolle i det enkelte menneskes liv osv., og, og det her med at være fælles om at passe på hinanden, øh, uden at staten skal ind og blande sig og sådan nogle ting, jeg siger. Det er det bedste, han ved. Mm. Og øh, netop derfor, så, øh, så er han også sådan sin egen... Altså, han går lidt broke nogle gange, så, øh, så går han også... Han er en af de få, der kritiserer Trump også, men Trump stadig var præsident. Trump blev stigte og sådan noget, øh, men det var han ligeglad med. Så der har været nogle af de gange, hvor man har sådan set, at Ben Sasse har gået sådan lidt sin egen veje, og, øh, og nogle gange også fået et par af hans partifæller til at tage sig til hovedet og tænke, hvad laver han? Men øh, det var da ikke aftalen, men øh, han, øh, han er meget sådan med overbevisningen øh, som sit udgangspunkt for, hvad han foretager så politisk mere, end det måske altid er så strategisk. Og så får du lov at snakke med McCollum nu, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det her for alvor skal rykkes, så er det fordi, at Joe Biden kan sætte sig ned og blive enige med Mitch McConnell om nogle ting. Ja, yeah. fordi de to kender jo hinanden. Og Det hvis, hvis folk øh, i går fulgte med øh, i forbindelse med, øh, med biden øh, indsættelsesceremonien og noget af den festivitet der var i en version, efter han havde holdt sin tale, så kunne man jo blandt andet også se, at øh, Mitch McConnell talte for Biden og øh, var med, med os til at overrække gaver osv., og, og fremstod jo der som en, en venlig, rar, til sådan afdæmpet øh, mand, som, øh, som egentlig gerne øh, ville øh, være venner med Biden, er venner med Biden, de kender hinanden, de sad senatet i mange, mange år sammen, og øh, på trods af deres store politiske uenigheder, så har de faktisk et ganske respektfuldt øh, mm. forhold, og et, et forhold, som også gør, at der bør kunne være basis for, at de kan tale sammen i det mindste. Øh, jeg tror så bare ikke, at man skal lade sig narre. Mitch McConnell, fremstod øh, venlig og rar og ordentlig øh, i forbindelse med, med festdagen, da Biden tiltrådte i, i går. Men, men, men, men, når det bliver politisk hverdag, så er øh, Mitch McConnell en, øh, en benhård forhandler, en benhårde republikaner og en mand valgt i Kentucky. Mm. Det vil sige, apropos med hardcore republikanske stater, han sidder godt nok også sikkert i sadalen. Altså jeg har boet og arbejdet i Kentucky, og det var der, jeg havde den helt unikke oplevelse at komme ud. Det var faktisk fra et interview, og så, skulle jeg, og så spurgte de, hvor skal du køre hen? Jamen jeg skulle så køre til Washington. Det er også en rimelig lang køretur. Ja. Men så stod vi simpelthen på parkeringspladsen foran en Walmart, og sikkert et par fastfood restauranter. Og jeg fik simpelthen ikke lov at køre, før vi lige havde stået i rundkreds og holdt hinanden i hånden og, og bedt for my safe travel. Det, det er, ikke, det, det, er, det, er, det er, det siger noget om, at Kentucky er det her hjert hjerteland, også for mange af de her ja. meget tunge, republikanske værdier, specielt på det værdipolitiske, og det er jo også noget, der præger Mitt Romney. Ja, Mitch McConnell, ja. nej undskyld, og, ja, Mitch McConnell. Og, og i høj grad øh, kan man sige, så er Mitch McConnell også en, en mand, som... Øh men måske, når man skal analysere ham, og måske også måden, man skal holde øje med, hvad han kommer til at gøre den næste tid, han er også opportunist. Altså, han er en dreven taktiker. Ja, det tænker og... jeg også. Det er, det er vel det, der i virkeligheden mest er ved ham, det er, at han, Mitch McConnell, gør det, der er bedst for Mitch McConnell. Og, og, og det kan nogle gange være lidt svært, synes jeg, at få øje på, hvor er det lige helt mandens politiske grundsten er andet, end han egentlig godt kan lide at have magten. Jamen, det tror jeg faktisk er grundstenen. Altså, det er den, mm. den alt overskynde for McConnell, det er magt. Øh, og så øh, har han en, en stærk konservativ dagsorden, som mm. han arbejder fra. Øh, men så må man også øh, forstå med, med det udgangspunkt så, øh, så, så tilpasser han sig også hvis der opstår uventede situationer eller hvis han kan se måden han bedst kan mm. få magten eller komme til faget jamen så øh, hvis han kan se han er nødt til at øh, ændre nogle øh, udgangspunkter så gør han det han havde jo ikke regnet med at det var Donald Trump der skulle være den præsident han skulle ja, arbejde sammen med men det så blev ham jamen, så måtte det være sådan, og så kunne han bruge ham øh, og øh, få gennemført øh, sin dagsorden på blive meget magtfulde. Men det behøver meget vi i virkeligheden, i hvert fald på den, kor, i hvert fald de, den første del af Bidens øh, præsidentperiode, og oven på det, der lige er sket for 14 dage siden med stormen på kongressen, mm -hmm. så behøver det jo i virkeligheden ikke være så skidt for Joe Biden. Nej. Fordi at det kan godt være, at Mitch McConnell faktisk nu kan se det som opportun, i hvert fald at indgå nogle aftaler på nogle ting, for han siger, okay, det kan godt være, at vi lige skal trække lidt i land på noget. Vi kan blive enige om noget. Selvfølgelig kommer han ikke til at øh, lige pludselig mene noget andet omkring stærk værdipolitiske ting, eller de fonde police, eller sådan noget. Mm. Men, men, men det, de så måske kunne blive enige om, kunne vel så være sådan noget, som... Øh, stimuluspakken. Ja. Det kunne vel være rimelig meget til republikanernes fordel, faktisk at have en indflydelse på den her store stimuluspakke på, hvad er det, 1,9 trillioner Ej. dollars. også noget som infrastruktur, tror jeg egentlig også gerne, de vil være med på. Så kunne man ikke se dem for sig blive enige omkring sådan nogle ting? Det burde man i hvert fald godt kunne, og det tror jeg, da også, der også er en, en, en vis portion mulighed for. I hvert fald hvis ikke det sker der, så sker det ikke nogen steder. Altså, så... så Kort kan det siges. Altså hvis ikke de kan enes på de fronter, så er det det samme som, at Bidens forhåbninger om tværpolitisk samarbejde og, øh, og forbrydring på tværs af partiskældene øh, definitivt går fløjten. Ja, det er det, at det er på en, den store, altså en potentielt stor infrastrukturreform, der også vil indeholde noget med noget grøn omstilling og, mm. og sådan nogle ting. Og så på den her stimuluspakke, der ligesom skal kickstarte amerikansk økonomi øh, en gang igen. Det er lige sige grund til at vi ikke nævner covid-19 eller corona, ja. i den her sammenhæng, det er, at det Biden ligesom signalerer, det er, at det vil man faktisk udsageligt løse gennem, gennem dekreter. Gennem dekreter. Men, men, men hvor er det så, hvad, altså, hvad, hvad tror, hvad, kan de blive enige om den her stimuluspakke? Altså, er, de, er de så langt fra hinanden politisk på, hvad, det, hvad, hvad der skal til? Altså, de var i hvert fald meget længe om det, inden mm. jul, da man lavede den sidste øh, stimuluspakke. Så der, oh, men det var også et noget særpræget politisk klima. Det er sandt, øh, og... Øh, men også det faktum, at, øh, at øh, demokraterne ville i forhold til beløbsstørrelsen øh, beløbs, øh, på de her checks til private mennesker, de ville gerne have den højere, end den, øh, den endte jo på 600 dollar, det var blandt andet, fordi Mitch McConnell sagde ikke mere. Det blev Trump så jo meget sur af sig. Nej, nej, 2.000 dollars hvor efter demokraterne tænkte, jamen det er åbenbart juleaften to gange i december, så det vil vi da gerne prøve. Ja, på, nu taler at så til... om, at de skal have ekstra check på 140. dollar. Ja, ja, det er jo så det, ikke? Um, jeg vil sige, om det lykkedes at få beløbet op helt der, hvor demokraterne gerne ville det, det, synes jeg, det har jeg svært at se for mig. Det, der måske kan tale for os... at i øh, hvert fald noget man... forfartal. Ja, men det, der måske også kan tale for, at, en, øh, at Mitch McConnell måske alligevel kan se en fidus i, at øh, i hvert fald tage nogle forhandlinger og se, om der kan, der kan laves nogle løsninger, det er fordi, han kan godt øh, se, at den nye situation, han er i, jamen, det er en situation, hvor han ikke længere er flertalslederen. Han er ikke længere ham, der har stafetten i senatet. Det vil sige, det bliver til noget uanset om han vil det eller ej. Mm. Så enten så kan han sætte sig med ved bordet og prøve at præge en aftale, eller også så kan han i virkeligheden bare se toget køre. Ja, så du siger i virkeligheden, at det er lige så meget op til Biden og dem, han sender over for at forhandle og egentlig at sørge for den her forbrødring, fordi at republikanerne faktisk både, både i forhold til at få gennemført noget regelpolitik, men måske også at sende nogle ting, faktisk lige netop nu godt kunne være motiveret for at lave en aftale. Der er i hvert fald noget, der kunne tyde på, at hvis det skulle ske, så er det på bagkendt af det, der, der skete den 6. januar. Altså, at den, den uh, fuldstændig forfærdelige udvikling der mm. omkring stormløbet på Capsule Hill endte jo også med, at uh, ret mange republikanere, der blandt McConnell, sagde, at det er simpelthen for meget. Nu er, det, nu er det kørt for langt af sporet. Mm. Og øh, jeg synes der også, at altså, meldingen fra Biden i hans indsatsstale med at sige, at lad os starte på en frisk. Mm. Øh, nu har Biden i hvert fald sagt, hvad han og hans parti vil, så øh, kan man sige, så er det så op til øh, til Mitch McConnell og siger, han kan finde ud af... Ja, det er, at, er spændende det, at se, hvornår vi alle sammen bliver ja, deprimerede og konstaterer ja, tilbage. Vi ja, vi er fuldstændig, for. at der er ingenting, der kommer til at ske. Det er jo spørgsmålet lige nu, ja. og den, den ligger i høj grad på McConnell's spor må man sige. Godt. Og så er der jo det der med at sige, så er der nogle, noget af det, vi har talt om, det er, at der er nogle af de her politikere, man ikke kender så godt i Danmark, der er interessante at holde øje med i den her sammenhæng. Vi har snakket lidt med om en... Øh, om en uh, Rob Portman fra Ohio og Rob Johnson op fra uh, Wisconsin er mm. det. Hvorfor er det, vi lige netop nævner, som om de her to er egentlig meget interessante. Vi kunne også nævne ja, en der, Baines for eksempel. Ja, ikke? eller Pat Toomey fra, Patumi fra, øh, fra Pennsylvania. Pennsylvania. Yes. Jamen det er fordi de her øh, rødder her, de er fra swingstater. Mm. Stater, som, øh, som øh, kan tippe begge veje, som tippede til Trump i 16 men som tippede til Biden i, i 20. Og blandt andet, Pat har også været ved at sige, jamen, prøv en gang... Øh, han ser gerne for sig, at Trump bliver fundet skyldig ved den her rigsrettag, mm. som jo skal køre lidt ved de næste par måneder. Øh, der kan godt derfor også øh, tænkes at være basis for, at man kan bejle sådan en mm. som ham. Øh, fordi han vil selvfølgelig gerne kunne fremvise resultater. Altså Pennsylvania er en stat, der er hårdt ramt. Mm. Det er rustbillet generelt. Det er også gældende i forhold til Wisconsin osv. De har det stramt øh, i de her stater, fordi øh, at øh, corona virkelig har, har gjort ondt, både i forhold til øh, smittet og dødstal, men også i forhold, I forhold til, til økonomien og arbejdsløsheden. Det er også den måde, altså man skal forstå al politik og lokalpolitik, og det gælder også i det her mm. tilfælde. Man kan så også tage med her, at Tumi har allerede meddelt, at han ikke genopstiller ved det midtårsvalg, der kommer i 22, han Så han kan faktisk gøre, hvad han har lyst til. Mm. Det er jo senatet, så vi skal lige gøre det lidt kort med huset, men det er måske også lidt nemmere at gå til, fordi at en uh, Liz Cheney, ja. som er nummer tre blandt republikanerne, har egentlig allerede langt hen ad vejen signaleret, at hun i hvert fald vil gerne vil tale om nogle ting. Og nummer et, det er ham, der hedder McCarthy, som er fra Kalifornien, ja. som egentlig plejede at være en ret moderat Jamen, republikaner. Prøv at McCarthy, han er jo det, der hedder minoritetsleder nu, øh, altså mm. en øverst arrangerende republikaner, og en mand, som jeg netop, som siger, Kalifornien er hans baggrund, han plejede at være lidt mere moderat republikaner, da så øh, han vurderede, at måden, han bedst kunne blive Formand for repræsentatets hus, måden han kunne se for sig, at han kunne få hammeren fra Nancy Pelosi, jamen det var ved at nærmest binde sig fast til Trump politisk og så håbe på, at Trump blev genvalgt i 20, fordi det kunne måske så betyde, at republikanerne også vandt flertallet i repræsentatets hus, og dermed kunne han blive formand. Det skete så ikke, øh, og nu skal han så lige gøre, gøre boet op og finde, finde ud af, hvad, hvad, der er hvad, hvad er så smart nu, ikke, fordi øh, han havde måske også givet den lidt for meget gas i forhold til at støtte Trump til sidst, og det har givet noget bagslag øh, efterfølgende på baggrund af det, der skete den 6. januar. Ja, og samtidig er de vel alle sammen presset af, at der, selvom vi snakker om store forbrydelser og samarbejde og sammenhold, så skal de også passe på at ikke at være for meget i den retning, fordi så holder de måske op med at være minoritetsledere lige pludselig. Altså. Ja, det er jo så det også, ikke. men man kan sige, med Kevin McCarthy, som det så i øvrigt er for de andre ledernes skikkelser, så øh, i, i, i virkeligheden i begge partier, de skal levere nogle resultater. Mm. Amerikanerne er desperate for løsninger. For des... Og det, der skete i forbindelse med, at det, det tog flere måneder, før man lavede den sidste stimulus -pakke op til jul, ja, og amerikanerne, amerikanerne blev os. Ja, altså, vi, vi kender ikke to folk i USA, som både i virkeligheden stemmer demokratisk eller republikanske. De var sådan set lige suger lige meget, hvad de stemmer på. Så der er de, bare lige kort her til sidst, nu har vi nævnt det, vi de måske kan samarbejde om, og det, hvor vi egentlig holder øje. Et sidste spørgsmål til sidst, det er jo, at der USA har mange andre store udfordringer. Der er selvfølgelig en, kan man sige, sådan en hel lighedsdiskussion, øh, der kører specielt med den nye øh, finansminister. Ja. Øh, der er også hele det her udspringer Black Lives Matter med høj grad med en ja, politikreform. Ja. jeg tænker, jeg tænker, jeg tænker lige så meget sådan en, en, en altså, ligheden mellem racer i USA, mm. den er også rimelig langt fra at være, være i øh være i mål. Der er en sundhedsreform, der halter, og der, der skal, der, altså den er jo, Obamacare skal repareres på den ene leder, kanter. Så er der uddannelse, og så er der hele emigrantsspørgsmål, og så er der også det store klima med John med om som klimasager. De her emner, jeg vælger her, med, nævner her, det er jo, det er jo emner, som har super meget brug for, der sker på det. Er det sådan, fordi de er jo med, på en eller anden måde også mere ideologisk bundet op. Mm. Er det sådan, at dem, har man svært ved at se, at de ikke bliver kørt igennem med mere, hvis der skal ske noget rene demokratiske flertal? Ingen af de, nemme uh, du lige har nævnt nu, kan jeg se for mig, at de kan lave på tværs. Det, mm. det må jeg sige. Altså, der står de simpelthen for langt fra hinanden. Mm. Altså, det er for jeg meget må... symbolpolitik. Jamen, også. Det er det, og, øh, og der er måske også noget af det, der er værdipolitik, og værdipolitik, det er sådan noget, man gerne vil skændes om. Det er sådan noget, der er hvad, hvad, hvad med sådan en ting, og det er virkelig peger på noget andet som uddannelse, og grunden til at spørge det mm. er, at der er jo sket et demografisk skift i, hvem der stemmer på hvilke partier. Man kan se, at det her med, at det var de velhavende... Øh, som stemte på de republikaner, Det er jo skiftet meget. Altså, nu er det jo også mange, langt, langt flere helt almindelige amerikanere, som har svært ved at sende deres børn på college, der er også var republikaner. Kunne det være. Altså, jeg spørger bare. Altså det... Du har svært ved at se det, det kan er svært, jeg det. Jeg har svært ved at se det for mig. Stadigvæk må jeg sige, at de er så langt fra hinanden, fordi mm. du ender pind pinde noget mere fundamentalt det i forhold du... til uenigheden mellem demokraterne og republikanerne. Det er det der med, hvilken rolle skal staten spille? Mm. Øh, og så kambulerer det med noget af det, som er definerende, for det er rigtig mange amerikanere og selvforståelse, det her omkring frihed. Og frihed også i forhold til ikke at... Øh, Men hvis du er, at er ønsker du vel ikke at støtte et system, der gør, at de... Øh rige ude på øh, kysterne, bliver rigere og rigere, og deres børn får det nemmere og nemmere, fordi de, kan, de har råd til at sende deres børn på de gode skoler, og det har de ikke. Nå, men nu er det, bare, altså, det er jo ja, reelt det er, det er, det er Jeg ved godt, jeg kommer til at trække logik ind over, over politik og ideologi. Det, og det er, det, er, det er svært tit i USA, <laughs> at, at få de to ting til at passe sammen. Øh, men det er ikke desto mindre det der er tilfældet, at det, det burde være noget også, hvor man kunne se en interesse i, at, øh, at, øh, at, øh, at forbrød os også. Men øh, det har jeg godt nok svært ved at se, for måske at lige foreløbe, hvad en god uddannelse i hvert fald. Sidste spørgsmål, Anders Havner. Mm. Det er ikke fjold. Prøv. Okay. De her ting her, hvor hurtigt tror du, vi, altså hvis man nu er vores lytter og gerne vil sidde og holde øje med og sige, okay, hvornår begynder man at kunne se noget bevægelse? Hvor hurtigt kan man begynde at kode de her ting? Altså r Ret hurtigt, øh, vil jeg sige. Altså det er inden for altså uger øh, højst. Altså, øh, du kan allerede se nu, dekretterne vi talte om i starten af programmet er allerede kommet. Mm. Det er ret mange øh, ændringer og kurs øh, for flere politiske områder, som er vigtige og øh, du var ret hurtigt også kunne afkode, er der overhovedet nogen mulighed for for eksempel, at man kan mødes på tværs af partiskil i forhold til corona-stimulospakker, fordi de skal i gang med det samme også nu. Så vi bliver ret hurtigt meget, meget, meget klogere på, om, om det er business as usual, eller om der faktisk er taget hul på, på en ny tid i amerikansk politik. Og der savner. Tak skal du have. Jo. Det her, det var kongressen.com med Kampen Amerika, Jeg Amerika. Lad Charlie Pedersen. Det her program er bare ligesom, det plejer at være, produceret af den dygtige, og i dag helt stille, Tom Carstensen. Tak.